яким обдарував її, вибираючи їй собі за жінку, старшина Раду, і котра одинока заробляла найбільше грошей ворожіння між простим народом і панами. Вона тепер, по трьох роках подружжя, привела тому своєму чоловікові білого сина із синіми очима. Тьфу! Як сказано, Раду станув між своїми людьми і кинув Ширококрисим капелюхом об землю, не промовивши ні слова. «Раду!» Обізвався тут старий Андронаті, батько молодої двадцятилітньої преступниці. «Раду! Що хочеш зробити?» «Я знаю, що Мавра винувата!» «Що величинити наш звичай за зраду жінки?» «Та що?» Як не вкараємо її самі, її гріх, чи, може, і не гірше, укарає її сам. Укарає хоч зараз, а хоч у двадцять років або й пізніше. А укарати мусить. Що хочеш зробити? Мавра винувата. І з тими словами схилився покірно перед молодим старшиною. Раду не відповів нічого, але замість того розірвав свій синій, Спенсер на грудях і здіймив тут шиї малий мішечок. «Зробіть місце, – гукнув, – і майте бачність!» Цигани заворушилися, роблячи мовчки місце молодому привіздникові та умовчуючись кругом нього цікаво і послушно. Тим часом він мав сам цар ночі, потрясав люто і гордо головою, з якої спадало довге чорне кучеряве волосся на плечі, як ознака вільної людини. Далі сягнув рукою мішок і, набравши з нього повну жменю блискучих червоних, кинув їх як передом тим своїм капелюхом до землі, кликнувши: "Оце перший раз тому", а повторивши те саме вдруге, кликнув далі: «Оце раз другий тому, а оце раз третій тому, хто усуне мені за два дні зрадницю з очей, а з нею і її білу собаку». Між циганами зразу затихло, але ненадовго. Потім заворушилося, мов бренкіт самих басових струн, а далі шелись листя. Усі знали, що в них за зраду карано дуже тяжко. Але таке не бувало, ще між ними ніколи, як саї ночі. Таке – ні. Скільки бійок розбоїв не лучалося між ними. Скільки не лучалося, але щоб оце сам рай станув і наказував усунути свою жінку, платячи за те самим чистим золотом, між ними ще не бувало. Однак могла лише така завзята із зависті і збожеволіла голова, як Радова, придумати. Не знали в першій хвилі, що сказати і починати. Занадто несподівано захопила їх оця дика постанова старшини, тому мовчали зразу. Та недовго тривала мовчанка між затривоженими циганами. Піднявся з поміж них старий батько Андронаті. Високий, тонкий, бородатий циган, перший музика між ними, бо навіть і тепер зі скрипкою в руках. «Пожди, Раду!» – сказав, підіймаючи руку, ликуватим рухом вгору. «Пожди ти, Раду! Над нами всіма є Бог, а ми – усі його діти, і білі, і цигани, Раду і Мавра». Ти на її долю Рада отворив диким прокльоном уста, перериваючи старому, але Андронаті говорив далі. Ти радо був один син у свого батька, старшини у Семиграді, а Мавра, одна дитина в мене, славного музики Андронаті, і спусти, і ви побралися. І тому в мене ти те саме, що Мавра. А Мавра, що ти? Не дам я Мавру усунути або стратити, як ти оце хочеш. Хоча знаю, що наші звичі вилять за всяку зраду чоловічу.